Рідня розсідалася в автобусі поволі і трагічно. «Зеню, Зеню!» – як і витяг навушник із вуха. «Зеню, Зеню, а зуби ви йому поклали до могили?» «Зуби йому поклали, га?» «Га? Ну що, забули? Ну я ж казала». «Життя треба не забути. Як тепер буде? Буде хлоп без зубів лежав чи як?» А то, щоб ти пам'ятала, що як я помру, щоб мені не забулася покласти.